Розділ третій, в якому ви знайомитесь з бригадиром Бобешком та шофером Бобенцем? Гостра сутичка і несподівана секретна інформація. От усміхнувся Сашко Циган, Андерсен. Звичайно, мабуть, ти щось і додав зараз на ходу. Мабуть, не все воно так гладенько тобі снилося, але мені подобається. «Ти такий хоробрий! Не побоявся піти визволяти тайфун Марусю! Хоч у сні у вигадці, але молодець!» Хлопці вже підходили до липок. Ще здаля вони побачили, що на подвір'ї діда Коцюби біля вуликів разом з дідом порається і бородатий Сергій. «О, що я вам казав!» – метнув на хлопців вогненний погляд Сашко Циган. «Турист!» «Ох, не подобається мені цей турист!» Хлопці розгублено мовчали. До садиби діда Коцюби добиралися вже крадькома, де перебігаючи, а де й поповзом. Та не встигли вони як слід умоститися на спостережному пункті у лопухах під дідовим тином, як загуркотіла машина, і до дідових воріт під'їхав колгоспівський бобик». З бобика Крекчучи важко вивалився огрядний, от, як то кажуть, ширший, ніж довший, бригадир. Потім виліз довготелесий шофер. Бригадир, відсапуючись, попрямував у двір, шофер, витримуючи дистанцію, слідом за ним. Бригадир ступав так, що здавалося, аж земля вгиналася під ним. Причому при кожному кроці він розвертав плечі і всім тулубом повертався то вліво, то вправо. Здорово, діду! Хрипким голосом привітався бригадир. Привіт! Таким же хрипким голосом привітався і шофер. Здрастуйте, як не жартуєте, кивнув дід. У тебе гості? Повернувся всім тулубом до Сергія бригадир і простягнув йому свою здоровенну, як лопата руку. «Бобешко, бригадир!» «Сергій, турист з Києва!» Бобинець простягнув йому руку і шофер. «Сергій!» Бобешко розвернувся до діда. «Як діла, старий? Давно тебе щось не видно? Зарився тут на пустирі? Тижнями ні ти людей, ні вони тебе? Хіба можна? І не страшно тут самому?» Не страшно, та я й не сам джоли зі мною. Воно чуєте гудуть. Тобі не страшно, а мені, брат, страшно. схилив голову набік бригадир. За тебе. Вхопить тут тебе якась трясця. Відповідай тоді як скрутить, не догукаєшся. Ну, як скрутить. зітхнув дід. То гукай не гукай, не поможе. Молодості й здоров'я не догукаєшся то все пусті розмови, насупився Бобешко. Їхати не збираєшся? Куди? У Києва хоча б. Збираюся. От, усміхнувся Бобешко, нарешті, правильно. Ну, через тиждень, у ту суботу, онука заміж виходить, галочка. Ну, вітаю тебе, старий. От і залишайся там, правнуків гоцати. Ні рішуче сказав дід Хай уже без мене гоцають досить що я онуків гоцав От егоїст скривився бригадир ні не можна тобі тут жити самому не можна людина мусить жити в колективі людина колективна істота не комаха яка щоб ви комах не чіпайте перебив його дід комахи це чи бачили ви приміром щоб будівельники здали об'єкт без недоробок, бачили, не бачили. А чи бачили ви, щоб джоли, скажімо, соти не добудували, недоробили, або мурахи-мурашник? Ні, не бачили, бо такого не буває. Припини, діду, гримнув бригадир. Припини, сиди ж тут без людей і бач, у голову всяче налізе. «Іменно!» – підхопив бобінець. «Іменно, лізе! Натякаєш, понімаєш, сам не знає на що!»